Bunica O văz ca prin vis O văz limpede, așa cum era Înaltă, uscățivă, cu părul alb și creț Cu ochii caprui, cu gura strânsă Și cu buza de sus crestată în dins de pieptene De la nas în jos Cum deschidea poarta, îi săream înainte Ea băga bineșor mâna în sân și îmi zicea Ghici! Alune? Nu. Stafide? Nu. Năut? Nu. Turtă dulce? Nu. Până nu ghiceam, nu scotea mâna din sân. Și întotdeauna sânul ei era plin. Îi săruta mâna. I-am dat părul în sus și mă săruta pe frunte. Ne duceam la umbra dudului din fundul grădinii. Ea își înfigea furca cu cairul de in în brâu și începea să tragă și să răsucească un fir lung și subțire. Eu mă culcam pe spate și lăsam alene capul în poala ei. Fusul îmi sfâria în urechi, mă uitam la cer, printre frunzele dudului și de sus mi se părea că se scutură o ploaie albastră. E? Ce mai vrei?" îmi zicea bunica. Surâsul ei mă gâdila în creștetul capului. Să spui... Și niciodată nu îi spre basmul. Glasul ei dulce mă legăna, genele mi se prindeau și adormeam. Uneori tresăream și o întrebam câte ceva. Ea începea să spuie și eu visam înainte. A fost odată un împărat mare, mare, cât de mare... Mare de tot Și-și iubea împărăteasa ca pe ochii din cap Dar copii nu avea Și-i părea rău că nu avea copii Bunico, dar eu n-am copii și nu-mi pare rău Ea lăsa fusul, râdea, îmi desfăcea părul călionțat în două Și mă săruta în creștetul capului Câte o frunză se desprindea din ramuri și cădea legănându-se eu mă luam cu ochii după ea și ziceam, spune bunico, spune. Și așa îi părea grozav de rău că nu avea copii și nu mai putea de părere de rău că nu are copii. Într-o zi veni la el un moș bătrân, bătrân, ce-și barba pe jos de bătrân și cocoșat ce era. Și era mic, mic de tot. Cât de mic! Poate să fi fost așa, cam ca tine. E, păi va să zic că nu era mic, mic de tot. Era mic, dar nu așa mic de tot. Și cum veni, îi zise, măria ta, ai doi meri în grădină, unul lângă altul, că nu știi care sunt ramurile unuia și care sunt ale altuia, și când înfloresc, nu știi care sunt florile unuia și care sunt ale altuia, și își doi meri înfrunzesc, înfloresc, se scutură și mere nu fac. Măria ta, să știi că atunci când or lega rod își doi meri, sa o să rămâie grea și o să nască un cocon cu totul și cu totul de aur. Piticul se duse și împăratul alergă în grădină și căută, căută peste tot locul până dete peste ei doi meri. Merii se scuturaseră de flori, că sub ei parcă ninsese. Dar rod nu legaseră. De ce nu legau rod? Bunico, știu eu, Dumnezeu știe. Era așa de cald, așa de bine în poala bunicii. O adiere îmi răcorea fruntea, Nori albi, lunecând pe cerul albastru, mă amețeau. Închideam ochii, ea spunea, spunea înainte, Mugând repede și ușurel firul lung din cairul de in. Și se gândi împăratul ce să facă, ce să dreagă, ca merii să facă mere. Unii îl sfătuiau că să iude mereu și i-au dat mereu. Alții ziceau să le dea mai mult soare și împăratul a tăiat toți pomii de jur împrejur. Și merii înfloreau în fiecare săptămână și se scuturau și rod nu legau. Într-o zi, Veni la împărat o babă bătrână, bătrână și zbârcită, ca mine de zbârcită, și mică, mică, ca tine de mică. Ca moșu de mică, da, ca moșu. atunci nu era mică de tot, așa mică de tot nu era. Și zise împăratului: Măria ta, până noi mulge un ulcior de lapte de la zâna florilor, ce doarme dincolo de valea plângerii, într-o câmpie de mușețel, și de noi uda Meri cu laptele ei, Meri nu laagă rod. Dar să te păzești, Măria ta, când dată ce te or simți florile, Încep să miște, să se zbată, și multe se apleacă pe obrajii ei, și ea se deșteaptă că doarme mai ușor decât o pasăre, și vai de cel ce o vedea, că-l preface, după cum o apucă toanele, în buruiană pucioasă, ori în floare mirositoare, dar de acolo nu se mai mișcă. Da ce... Ai adormit, flăcău' mamei?" Eeeh, hey, uh, eeeh..." Uh, -nu, nu știu unde ai rămas, la... Uh, uh, la zâna florilor?" Auzisem prin vis. Ploapele-mi cădeau încărcate de lene, de somn, de mulțumire, și mă simțeam ușor... Ca un fulg plutind pe o apă care curge încet, încetinel, înceteșor. Și bunica spunea, spunea înainte, și fusul sfâr, sfâr pe la urechi, ca un bondar. Și împăratul a încălecat pe calul cel mai bun, cel mai bun, îngnamio eu de frică să nu mă fure somnul. Și-a luat-o de sagă cu merinde și-a plecat, și-a plecat, și s-a dus, s-a dus, s-a dus, s-a dus, dus, până a dat de o pădure mare și întunecoasă, întunecoasă. Sunecoasă. De nu se vedea prin ea Și acolo și-a legat calul De un stejar bătrân Și-a închis ochii Ca să se odihnească Și pasămite pădurea cânta Și vorbea Că era fermecată Și cum îi aducea șoapte De departe De pe unde era ca un fum, împăratul a dormi. Și dormi. Și dormi. Când m-am deșteptat, bunica îi sprevise aerul. Dar basmul, cu capul în poala bunicii, Niciodată n-am putut asculta un basm întreg. Aveau o poală fermecată și un glas și un fus care mă furau pe nesimțite și adormeam fericit sub privirile și zâmbetul ei.